Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 2 Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Iată aici se arată limpede prima înmormântare creștină, fără ceremonii, fără cheltuială și fără aglomerație. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan. Iama de Dumnezeu te împinge la dragostea față de aproapele și mai ales te îndeamnă la îngrijirea fraților în credință. Ștefan a fost un mucenic al lui Hristos, primul mucenic, iar el, Hristos, s-a îngrijit ca trupul martorului său să nu fie batjocorit, ci a trimis câțiva oameni credincioși ca să l îngroape. Chiar și trupurile moarte ale copiilor lui Dumnezeu trebuie duse cu cinste la mormânt. Oamenii temători de Dumnezeu au grijă de credincioșii care trec prin încercări. Nu apostolii au îngropat pe Ștefan. În înțeles duhovnicesc, ei nu îngroapă pe nimeni. Tot în înțeles duhovnicesc, cei temători de Dumnezeu acoperă slăbiciunile sfinților și plâng pentru ei. Ștefan a fost îngropat. Moartea lui martirică a pregătit drumul Evangheliei. Fiind locul potrivit, scriem ceva despre felul cum se fac în mormântările în unele culte creștine și despre parastase, adică pomeni, rugăciuni făcute de preoți pentru mântuirea sufletelor din iad. Cuvântul parastas este un cuvânt grecesc și înseamnă asta înaintea cuiva sau a mijlocii. Iată ce scrie un teolog ortodox. În Biserica Ortodoxă se realizează o adâncă relație de comunicare între cei care fac parastas și cei pentru care se face. Coliva închipuie însuși trupul mortului, căci grâul este hrana principală a trupului omenesc. Dar semnificația cea mai adâncă a colivei este comuniunea celor vii în jurul sufletelor celor morți pentru care se face pomenirea. Pruncii neavând păcate vor fi primiți fără judecată în sânul lui Avram. În ritualul înmormântărilor preoților nu se plâng păcatele ca la ceilalți, la laici, fiindcă slujitorii celor sfinte sunt mai drepți. Am citat din preot dr. Vasile Gordon în glasul bisericii pe 1984. Față de înmormântările simple făcute în Duhul Noului Testament, săvârșite de primii creștini, în cultul ortodox de pildă, înmormântarea este o ceremonie foarte complicată și costisitoare. Dă mai jos ceva din ceremonie. După ce trupul mortului este pus în sicriu, se pune o icoană sau o cruce pe pieptul lui. Preotul face slujbă în casa unde se află mortul. După trei zile, trupul mortului este scos din casă și dus la biserică, iar pe unde trece sicriul, familia șterne pânzeturi, covoare și alte lucruri care sunt date apoi de pomană la anumite persoane, de obicei la rude. Acestea se numesc punți. Mortului îi se pun bani în mână ca să plătească atunci când trece pe la anumite vămi. Pe drum spre biserică, familia aruncă bani pe care îi adună cei ce însoțesc sicriul. După slujba din biserică, mortul e dus la groapă, iar la coborâre, preotul aruncă peste el o lopată de țărână în formă de cruce, varsă cenușa din cădelniță, unde lemn și vin peste trupul mortului, familia dă o găină peste groapă și alte obiecte. Cei prezenți mănâncă apoi coliva și colaci care închipuiesc trupul mortului așa cum s-a amintit mai sus. Încă de la casa mortului, la plecarea spre cimitir, se împart lumânări și batiste tuturor celor prezenți. După înmormântare se întorc toți la casa mortului unde urmează pomana. Biserica Ortodoxă susține că toți membrii ei decedați pot fi mântuiți în ziua judecății dacă rudele lor vii au făcut pomeni, milostenii și rugăciuni în vederea aceasta. După cum scrie în revista Ortodoxia pe anul 1982, numărul 3, Biserica Ortodoxă susține că toți membrii ei decedați pot fi mântuiți în ziua judecății dacă rudele lor vii au făcut pomeni, milostenii și rugăciuni în vederea aceasta. Iar în Mărturisirea de credință a Bisericii Ortodoxe partea 1, citim următoarele Trebuie în orice împrejurare să ne rugăm pentru cei adormiți și să aducem jertfă fără sânge, făcând milostenii, fiindcă morții nu pot face asemenea lucruri prin ei înșiși. Iată ce spune un teolog ortodox, diacon profesor Emilian Cornițescu Trupurile Sfinților cu voia lui Dumnezeu nu mai sunt supuse procesului general al putrezirii. Cultul Sfintelor Moaște este o formă a exprimării cinstirii Sfinților din Biserica Ortodoxă. Prin Sfintele Moaște, demonii sunt puși pe fugă, boalele sunt alungate, bolnavii se vindecă, Orbii văd, leproșii se curățesc, ispitele și supărările se risipesc și se pogoară toată darea cea bună de la Părintele Luminilor peste cei care cer prin ei cu credință neîndoielnică acestea. Biserica a osândit la sinodul al șaptelea ecumenic de la Nicea pe cei care înlătură cinstirea relicvelor martirilor. După învățătura Bisericii Ortodoxe, morții care au murit în păcatele lor merg în iad și de acolo pot fi mântuiți prin parastasele săvârșite de cei vii la anumite date fixate de Biserica Ortodoxă. Biserica Romano-Catolică are în învățătura sa dogma purgatoriului, adică o stare de mijloc între rai și iad de purificare morală, în care sufletele se purifică prin pedepse curățitoare, prin ajutorarea celor vii și anume milostenii, parastase, rugăciunile preoților și prin alte lucrări de pietate făcute pentru ei. Biserica Ortodoxă spune că învățătura despre purgatoriu nu are temei în Sfânta Scriptură și că ea este o doctrină străină de creștinism. Este o metempsihoză păgână spiritualizată. Din punct de vedere moral este dăunătoare că cea duce la nepăsare. Omul știind că și în viața de dincolo își poate dobândi mântuirea, nu se simte îndemnat de a se feri aici pe pământ, de păcate, căci el crede că acestea pot fi ieșite în purgatoriu. Am citat din Teologia dogmatică și simbolică, București 1958. Renumitul teolog ortodox, Sergiu Bulgakov, în cartea sa Ortodoxia, Scria următoarele. Biserica ortodoxă nu cunoaște un purgatoriu ca loc sau o stare specială. Cu toate acestea nu se poate nega posibilitatea unei stări de purificare, idee comună ortodoxiei și catolicismului. Escatologia, adică învățătura despre soarta finală a lumii și a omului, escatologia individuală a morții și a lumii de dincolo de mormânt, a înlocuit până într-o oarecare măsură escatologia generală a celei de-a doua veniri. Mai departe, în aceeași carte, autorul spune că epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană. Purgatoriul e o inovație introdusă de apuseni în escatologia creștină. Dar așa cum s-a zis mai sus și din citatul care urmează, Biserica Ortodoxă, prin învățătura despre parastase, crede la fel cu Biserica Catolică. Iată citatul. În ce privește credința că sufletele din purgatoriu pot fi ajutate prin mijlocirile celor vii, aceasta consună cu învățătura bisericii ortodoxe, cu deosebirea că, după învățătura ortodoxă, aceste mijlociri se fac pentru cei din niad. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Oricum, adevărul nu este greu de priceput dacă este bună credință, punând citatele față în față și mai ales cu învățătura apostolilor, cu noului testament. Despre soarta celor morți care nu s-au pocăit pe pământ și despre pomeni și parastase, dăm acum mai jos câteva citate din unii sfinți părinții ai bisericii ortodoxe ca să vedem felul lor de credință în privința aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur Ca nu cumva plecând de aici neîndreptățiți să suferim pedeapsa cea mai de pe urmă. Dacă în viața aceasta vom arăta sârguință fie chiar cât de mică, vom câștiga foarte mult, iar de nu vom avea nicio grijă și vom pleca de aici fără să fim buni, apoi chiar dacă ne-am pocăi acolo cât de mult, totuși cu nimic nu ne vom folosi. Căci trebuie să te lupti în timp ce te găsești înăuntrul valurilor, iar nu după ce s-ai sprăvit priveliștea, să plângi și să te bocești fără de niciun folos după cum făcea cel bogat din Evanghelie. Și tot el continuă. Ce s-ar putea spune despre obiceiurile introduse la moarte, despre acele plânsete pe la morminte, despre îngrijirea cea mare pentru monumente, despre droaia aceea de femei bocitoare, despre observațiile zilelor? spune și cum să nu fie dovada celei mai de pe urmă nebunii? Sfântul Ioan Damaschin, vorbind despre moarte, o asemăna cu căderea îngerilor. El spune precum îngerii după cădere nu mai au posibilitatea de a se pocăi și de a reveni la starea de sfințenie originală, tot așa nici oamenii nu se mai pot pocăi după moarte și ei înșiși nu-și mai pot ajuta cu nimic pentru îmbunătățirea sorții. Chiar după mărturia acestor mari învățători ai bisericii ortodoxe, parastasele sunt o erezie și încă nu una mică. Ne apropiem de adevăr numai fugind de minciună. Dragul meu, dacă tu ești creștin, dovedește lucrul acesta prin ascultarea de Domnul Isus Hristos, de adevărul cuvântului său scris. Neascultarea de adevăr este moarte. Vrei tu să te pierzi trăind în minciună? Nu tăvăli adevărul în pesmetul intereselor tale sau ale grupului din care faci parte, că îl vei strica sigur și nu îl vei mai putea înțelege niciodată. Crede ce spune Domnul Isus și apostolii săi și vei fi mântuit. Ești soarele liniștii mele, Iisuse, Iisuse. Ești pavăză lupte luptele grele, Având să mă către stele. Mai sus, mult mai sus decât ele, mai sus, mult mai sus decât ele, Iisuse. Versetul 3 Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Saul nu numai că se învoise la uciderea lui Ștefan, dar a devenit conducătorul prigonitorilor bisericii din Ierusalim, făcând el însuși un plan de nimicire al urmașilor lui Hristos. Lucrul acesta îl mărturisește el mai târziu când zice Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine, sau îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească în pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc. Saul se trăgea din seminția lui Beniamin, seminție stăpânită de un duh violent. Patriarhul Iacov a spus un cuvânt despre ea. Beniamin este un lup care sfâșie. Dumnezeu însă n-a îngăduit ca Saul să sfâșie prea mult, căci l-a prefăcut din lup cum era într-un miel blând din turma lui Hristos. Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică. Saul era foarte religios, dar făcea prăpăd în biserica lui Hristos. A fi religios este un lucru, iar a fi născut din nou este cu totul alt lucru. și totdeauna au făcut războaie religioase, așa zise sfinte. Cei născuți din nou au Duhul lui Hristos și trec pe pământ ca străini, semănând pace și odihnă pretutindeni. Cu cât cineva este mai religios, cu atât mai mare prăpăd face în Biserica lui Hristos, cu atât este mai înverșunat împotriva celor care nu-s din religia lui. Chiar virtuțile cele mai frumoase sunt dăunătoare dacă spuse în slujba unei religii false, care a amestecat învățătura noului legământ cu învățături din vechiul legământ sau alte învățături omenești neprihănirea și sfințenia pe care le dă adevărul, spune limpede Apostolul Pavel la Efeseni 4, 24. Adevărul este Iisus Hristos, cuvântul scris al noului său legământ. Acest adevăr este cunoscut numai de oamenii care s-au lepădat de ei înșiși și de tot ce au avut și l-au primit în ei, în inimile lor, ca mântuitor și l-au sfințit ca domn. Saul era adeptul unei religii pe care căuta să o apere cu cea mai înfocată râvnă și nu mai voia să știe de nimic. Pe el nu-l interesa nici o doctrină, nici a religiei lui, ci apăra fără să gândească neamul și religia care păstra neamul. Filozoful Lucian Blaga, vorbind despre adepți fără convingerea unei doctrine, zicea Adeptul e totdeauna un hipnotizat și ca atare el nu e niciodată victima unei doctrine, ci victima automatismelor spirituale pe care le implică sau le cultivă o doctrină. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Când omul cu partea lui se amestecă în biserică, totdeauna face prăpăd în ea. Saul este icoana firii vechi plină de râvnă pentru lucruri religioase, dar potrivnică lucrurilor duhului căci una este să fii plin de râvnă pentru o religie și cu totul altfel e să fii plin de râvnă pentru Biserica lui Hristos, lepădat de firea veche cu părțile ei și alipit de adevărul cel unul singur, străin și călător pe pământ. unde se amestecă interesele unei religii în Biserica lui Hristos, acolo se face prăpăd. Prin fiecare din noi se face în Biserica lui Hristos, ori o întărim, ori o prăpădim. Stare de mijloc nu există. O întărim când, sub călăuzirea Duhului Sfânt, îi dăm pâinea și apa adevărului și o prăpădim când îi luăm această pâine și îi dăm altă hrană. O întărim când ajutăm la dezlegarea ei de cele ale pământului și o prăpădim când o legăm de pământ. Când nu primești adevărul despre biserica lui Hristos și nu-l mărturisești, tu nu zidești biserica, ci faci prăpăd în ea. Nu e vorba aici despre un cult religios sau despre o grupare religioasă, ci despre trupul lui Hristos, despre casa Domnului cea una singură. Saul, din pricina că apăra cultul religios al iudeilor, făcea prăpăd în Biserica lui Hristos. Așa este și astăzi. Cine apără un cult, face prăpăd în Biserică, pentru că Biserica este dincolo de orice cult religios. Saul arunca în temniță pe cei care făceau parte din Biserică, și astăzi la fel. Cei care cred și mărturisesc adevărul despre Hristos și biserica sa sunt prigoniți de cei care apără cultul religios. Oare nu e așa? Să-mi pun sincer întrebarea, eu ce fac în biserica cea ună a lui Hristos? Zidesc sau dărâm? Chiar și cu limba pot face mare prăpăd. Când clevetesc pe fratele meu stricându-i bunul nume, oare nu-i păgubită biserica? Dar Duhul de partidă, când este înălțat, fie în inimă, fie în afară, nu face el prăpăd în biserica lui Hristos? Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Atât de crud era Saul încât nu mai ținea seamă de femei care erau vase mai slabe, ci lua la rând pe toți cei care credeau în Domnul Isus Hristos. Pentru prima dată este amintită prigoana femeilor creștine. Orice silă, orice constrângere pe care o întrebuințezi ca să convingi pe cineva pentru părerea ta sau a grupului tău, este un foc vrăjmaș care face prăpăd în Biserica lui Hristos. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu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 A vădând luptele grele, Având să mă către stene, Mai sus, mult mai sus decât ele, Mai sus, mult mai sus decât ele, Isuse Ești zbor încărcat de lumină. Iisuse, Iisuse, Și-ți dintr-o stare divină, Țâșnită din tine de plină, Spre nunta de har, Cioșe vino spre nunta de har cioșe vino. Iisuse. te aduc prin cântare la Iisuse. Mă plec în adâncă-nchinare, Ești veșnica-mea sărbătoare, Cu a tăi adunare, Cu a tăi adunare, Iisus suste